розв'язки, логічного завершення, смерті своєї суперниці душі. Євку лихоманило. Євку манило, якщо казати повільніше. Воно зваблювало її, спокушало напіввідкритим ротом, крізь отвір якого було видно рожеві блискучі нутрощі. Там, поміж ними, чаївся кінець. І Євка знала його на запах бо імена в її житті всі до одного виявлялись несправжніми, навіть її власне. Вона тинялась вулицями, величезна шапка, сповзаючи на очі, заважала дивитися довкола, а нафік треба. Пальто, довжелезні широкі штани, кеди. Руки мерзли в закоротких рукавах. Євка ні з ким не віталася. Вона ніяк не могла згадати, про що десь ще з місяць тому розмовляла із друзями. Колишніми, неліквідними, тими, що вийшли з обігу за незрозумілих обставин. Як можна було отак годинами смоктати пиво і плести тригодинні розмови ні про що? Так, життя було наповнене, вони мали. Улюблений паб, просто підвальчик із дешевим пивом, чудову рибу, філе копченого оселедця по 9 гривень за кілограм, гастроном поряд із пабом, випадкові лавочки, інколи доводилось серйозно напружитись, щоб знайти порожню і незапльовану. Мабуть, треба хотіти те все повернути, поміркувати і дізнатися, чого на неї образився Славко і куди подівся Стас. І Євці було наплювати. Вона ж знала, що скоро кінець. Таке, однак, траплялося що осені, але в більш загострених формах. Тепер прийшов якийсь молочний спокій. «Старію», – сказала Євка останньому, недоробленому коханцеві. Він чомусь ніяк не хотів помирати від палкого до неї кохання. Вона ніяк не могла докінчити стьобного оповідання з цього приводу. Ну, ніяк не надходив логічний кінець. І що більше, ще менше – нелогічний. Просто якось затяглося дійство з дзеркалами. Треба було щось зробити. Щось зробити. Тільки хто? Ерік Берн. Люди, котрі грають в ігри. Пусто. Дзеркала, що грають в мене. Пусто. Я, що граю в людей. Просто. Коханий і його криве відображення у комусь навіть невизначеної статі а у комусь настільки нецікавому, що лише я могла ним захопитися. Стоп! Цей хлопець? Чому він був мені схожий на Даня? Невловимий порух? Мікронна близькість? Однакові хвороби і дати одужання? Одруження? І все. Інше, як невдалий спіритичний сеанс – котрий ніяк не вдається завершити, бо з голови вилетіло якесь дуже просте заклинання. І ще ця дурна думка про перехресні дзеркала. Бо казна, звідки з'явилась ця напівреальна дівчина, закохана, принаймні їй так здається, в мене. Якого біса я відповідаю їй на листи і пускаю її в свої марення? Вона ж звідти може не вибратись. А що вона мені поганого зробила? Я ж її і здалеку не бачила. Може, це хтось із мене приколюється? Може, це я сама з себе приколююсь? Але раптом саме вона покладе кінець хоч якомусь із розгорнутих божевіль. Вона пише... «Що зі мною легше кохатись, не знаючи мене? Проте вона читала мої листи до інших, вона мені їх цитувала. Вона сама сумнівається в своєму існуванні. І в моєму, до речі, також».